Eh, nola ikusten duzu abdikazio hor da, zergetimamentutan Espainiako erreak horrelako era kiate egitea e, hartu duela bakio hori. E, bai, e, uste dugu guk e, hau ez dela sorpresa bat ezta e, Espainiako estatua krizi e, oso zakon batean hartua dago ezta e, krisi instituzionala soziala eta e, autonomikoa ere baitza ere ezta eta bueno horren adibide da azken hilbetetako berriak eta egurtak eta e, baten adibide mugimentuak ezta eta behar bada ba, azken azkenazketeko e, bagertakaria esango litzateke ba, hauteskundetaakez da Horrussi e, da bai Partio Popularra eta bai e, partio sozialistak ba, ez diotela eran zuten e, espainian gaur egun dagoen e, erronkari ezta, eta, ez eta oso biziak eta indarttzua daudela eta ez dagoela berme demokratikoriki e, erantzteko. Eta e, nola bai ehgo era horren adibide gorena, eh pentsatu behar da 1977an eh Frankoren ondorio eh ondorioz eh jarri zen Borboiko erregeak ba etzela ordua nolako ingreso austura demokratikorikeman, ezta aurreko erregimenarekin jarraipen bat izan zela eta hori hor dago eta horren pisua gero nabari da urtek guzti auetan, ezta eta eh, eh, ikusi da hemen au kundia huetan ere, e, ba, e, bose baiak, esan dietela, horri e, hori ez dugula behar, eta hemen behar dela aldaketa bat. Eta bipartidismoaren e, Espainia horrek ez diola e, erantzuten, erritarrek behar dutenei, eta ez ez baturik gabeko nazioa, nazioak Ba, behar dugunari ari, esta. Eta behar bada jakina aurretik prestatzen egongo sen, eh ze, bueno, eh horren e ikur gorena, ba monarkia da, ba, monarkia Oso ez baian dago eh? o ez baiian dago eta Errepublikaren eskaera ez bakarrik Eusskaldunok Euskal Errepublikarena baizikkeeta ez estadu ere oso bizirik dago hori. Eta orduan nolabait, baiit e, bat emateko edo aldaketa bat irudikatzeko ero, ba, orain e, erregel zaharrarren irudi hori ain, e, ba, gastatua, haine jatua eta hain iruditxarra ematen duena, ba nahi da berritse bat eman koroa guru batetik beste pasa eta ia pentsa erazi, ba, bueno, gazteak hartzen du beste irudi bada eta bueno, aldaketatxo horrekin, ba, aurrera, eta nolabait, zilegitasuna eman, e, ba, egoera horri edo estatu horri, eta hori da guk e, onartzen ez duguna, ez eta pentsatzen dugu, e, ez baduko hainbat eta hainbatek e, onartzen duguna, eta horrena dibidea izan nintxeke, ba, aurreko egandeko e, maitzak ere horrena izan deitezke, baina horkok hartzen dugu guk, nolabait, arpegi garbitze, edo makillaje bate egitearen premia horretan. Zure uste ez maite aristegi eh, memen hontan irikiko da Espainian eh, Errepublika ala monarkiaren eztabaida. Bueno, Nico Luque está eh bueno, e, espainola keura lukete guk argi da, daukaguna mentzate euskaldunok eta eh amaiurretik e, eskatzen duguna da eh dela e, eh e, austura demokratiko hori emateko, e? lengo garaiarekin e, frankismotik datorren eh ba orkin, e, bukatzeko eta ukasioan eh eseskoan oinartuta dagon e, estadu horrek ba baiesko asaltoa ematea. Eeta onarten eta asalto emmatea e, ba, gurea belako e, nazioak e, Euskal Herrria bezlako aitortzea eta erabekitzeko eskubidea ematea e, Espainian hor dago Kataluniaren bizi bizi kaliziaaren ahor eta gu gurea euskaldna ez da. Orduen ukaziotik E, aitortzara eta eskubide demokratikoetara saltoa ematea. Hori da guk eskatzen duguna. Eta hor, hor nahiko genuke e, ba, estabai da kokatu. Eta horren inguruan e, e, esan nahi duguna da guk e, gure zubire osoaren alde e, ba, borrokatu nahi dugu eta horrek esan nahi duguk e, hemen euskal publikabaten alde e, borrokatuko dugu ezta? Baina pentsatzen dut e, baitxa ja Espainiako klabeetan jarrita, e, ba ezta da hor dagoela biziki, eh? Ta eta, eta berrez jakina izenderko litzela e, unea ja e, monarkia gauza atzerako... eta anakroniko eta zertarako balio estuen hori atzela usteko gainera enfrankoren handik zuzenean datorrena, herria legitimatu estuena, hori atzela guzteko, eta, eta benetan herriak erabakitzeko zer nahi duen. Ezta? baina, hori, bueno, Espainiarri daokia, baina guk Euskal Dumersa diraukaguna da, gure e, aitortza, gure arrekonosimentua, eta Euskal Herretarroi e, geurea erabakit, geure torkesuna erabakitzeko, e, ba... Estatu bat behar dugula, eta horrek ez duela eh, monarkiarik, eh, ez duela monarkia dintzako eh, lekurik. Ederkioa, mila ezker maiz nariztegi? Ba, lezu, ezker da. Ongosegi, adio. Ba, iberdin, adio.